Slavosovia 59 pentru darul mântuirii neamului. Aleluia, slavă, ție, Tatăl vim iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri ca pe un rod ales l-ai luat, ca semn că noi, cuvântul dasului Dumnezeu, ce este al Dumnezeu, l-am respectat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri, ca ale tale, dintr-o ale tale, ție, ți-aducem -ți de toate și pentru toate ție, ți le-am închinat. Aleluia, Slavă, Ție, tată Cere, iubim și ți mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri, ca pe noi înșine și, nu, și pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm în mâna maședată. am așezat, Aleluia, Slavă, Ție, tată Cere, să iubim și ți mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri de toate păcatele le a curățat și în capul demonilor toate greșelile noastre le a aruncat. Ca să încă noi cuvântul das as cezarului, cei al cezarului l-am aplicat, aleluia slavă, ție, Tatăl Cere, te iubim și smulțim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri le-ai mântuit, când toți dușmanii tăi ne-au lovit, ne-au tărhărit, ne-au bat jucurit, a slavă, ție, Tatăl și să iubim și smuțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri în de lumine le-ai învelit, când toate... Jafurile, vicleniile, răzbaile, revoluțiile, demonii asupra noastre le-au pornit ca să încă vremea judecății tale, a sosit tale lui Aslavăție, Tată Celes, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă suletele strămoșilor noștri la dreapta tare primit ca semn că rugăciunea noastră ca să ne dăruiești pe Domnul Iisus Hristos ca Împărat, Părinte și Arhereu, ai împlinit ale lui Aslavăție, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă suletele strămoșilor noștri în împărăția ta, L-ai rânduit săen, că prin slujbele bisericii ortodoxe, Sfințele neamului nostru, îi pregătit ale Lui Slavă, Ție, Tată Celeste, iubim și să mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri pe frunte cu îngerii tăi, l și cu numele tău și al Fiului, lui, ai Sfințit ale Lui Aslavă, Ție, Tată Celeste, iubim și mulțumim, fiindcă sufletele strămoșilor noștri cu sfârșitul creștinesc, l binecuvântat, când să lași slujbe între fii împărățiile date.